Розділ 42. Коли о п'ятій ранку Хіро на мотоциклі підіймається на перевал у містечко Порт-Шерман, штат Орегон, воно раптом простягається перед ним. Вся його жовтого логло, замкнуте у велику юподібну долину, колись давно вилезено в скелі льодовиковим язиком і ще в знаменний період геологічного Кунілінусу. На краях, де долина переходить у сельву, ліс ледь присипаний золотою порошою, але далі колір густіше, стає насиченішим, аж поки впирається в бухту. Довго і узько, зазубрано у суші, ніби фьорд, що врізається в узбережжя Орегону, глибока холодна заповнена чорною водою Западина, яка тягнеться до самої Японії. Хіро знову на узбережжі. Чудові відчуття після цілонічної гонитви глушеною. Забагато рідників, забагато кінних копів. Видовище не з приємних, навіть з відстані в 10 миль з висоти в одну. Осторонь від району бухти Хіро помічає кілька зблизків червоного. І це не набагато краще за жовте. Ліпше було б щось зелене, блакитне чи пурпурове. Але тут, здається, нема районів, позначених такими вишуканими кольорами. Але й робота, зрештою, в нього не надто вишукана. Він проїжджає дорогою ще з півмилі, прилаштовується на пласкому камені на підкритій місцині. Тут до нього не так легко підкрастися зненацька, І виходить у метасвіт. Бібліотекарю. Сер. Інанна. Героїня шумерської міфології, Пізніше культури знали її як Іштар або Естер. Добра богиня чи зла? Добра. Улюблена богиня. У неї були якісь справи з Енкі чи Ашерою? Переважно з Енкі. Вони з Енкі то сварилися, то мірились. Інанну знали, як повелі всіх великих Ме. Мені здавалося, усі Ме належали Енкі. Належали. Але Інанна пішла в Абзу. Дводну твердиню, що в місті Еріду, де Енкі зберігав Ме. І змусила Енкі їх віддати. Саме так Ме і потрапили у цивілізований світ. Водна твердиня. Серйозно? Так, сер. А як до цього поставився Енкі... Він охоче віддав їй ме, певно через те, що був п'яний і зачарований тілесними принадами Інанни. Коли про то спробував був наздогнати її та відібрати ме, але вона його перехитрувала. Так, якщо дивитися на речі семіотично, Хіро. плід – це водна твердиня Елбо Бараєва. Там він зберігає всі свої пожитки, всі свої ме. Кілька днів тому Хуаніта поїхала в Асторію, найближчий до плоту населений пункт. Думаю, вона хоче провернути фокус Інанни. В іншому відомому шумерському міфі, каже бібліотекар, Інанна спускається до підземного світу. Продовжуй. Вона збирає всі свої ме і вирушає до краю, з якого немає вороття. Чудово. Інанна мандрувала підземним світом і прийшла до храму, яким правила Ерешкігаль, богиня смерті. Інанна подорожувала під маскою, але, всевідячи Ерешкігаль, легко побачила крізь неї, проте дозволила вступити до храму. Інанна входить до храму, де з неї зривають вбрання і прикраси, аж поки вона голісінька не постає перед Ерешкігаль та сімома суддями підземного світу. Судді звернули до неї свої очі, очі смерті. За їхнім словом, словом, що терзає дух, Інанна стала трупом шматком гнилого м'яса, що повис на гаку в мурованому у стіну. Так сказано про це у перекладі Крамера. Розкішно. І на що їй це було? За словами Даяни Волькштейн, Інанна зреклася всіх своїх життєвих досягнень і зосталася зовсім голою. З нею не залишилося нічого, крім бажання переродитися. Завдяки своїй подорожі до підземного світу вона отримала знання таємниць смерті і переродження. Ага, то це ще не вся історія. Вісник Інанни чекає три дні, а коли вона не повертається з Ботайбіччя, він рушає до богів і просить у них допомоги. Ніхто не хоче допомогти, крім Енкі. Отже, наш дружбан Енкі, бог-хакер, мусить витягти її з пекла. Енкі створює двох людей і посилає у Путайбіччя, щоб порятувати Інанну. Завдяки їхній магії Інанна повертається до життя. Вона виходить із підземного світу в супроводі свити з померлих. Хуаніта поїхала на пліт три дні тому, робить висновок Хіро. Час гакнути пліт. Земля досі там, де він її залишив. У зумі видно збільшений плід. З огляду на вчорашню бесіду з Чаком Райценом, йому не складно знайти ту частину плоту, яку причепили православці, коли Ентерпрайз проходив повз ТРОКК кілька тижнів тому. Там з'єднано докупи кілька радянських вантажних коробок, а навколо збився рій дрібніших посудин. з здебільшого коричневий або інших природних барв, але ця частина – суцільне біле скловолокно. Поруглянкові яхти, скомуніст у спраглих комфорту пенсіонерів ТРКК. Їх тут тисячі. Пліт уже відчалив від Портшермана, тож Хіро гадає, що саме там зараз стосуються верховні жорці Ашера. За кілька днів вони будуть в Аврійці, а тоді в Сан-Франциско, далі Лос-Анджелесі. Такий собі плавучий місток, що пов'язує діяльність православців на плоту з найближчою доступною точкою Суходолу. Хіро відвертається від плоту, промотує картинку через океан до порт Шермана і проводить рекогностіювання там. Вздовж узбережжя збережжя симпатичним півмісяцем тягнеться дешеві мотелі з жовтими лого. Хіро їх проглядає, шукаючи російські назви. Це зовсім не складно, просто посеред набережної стоїть спектр 2000. Судячи з назви, у ньому є цілий спектр кімнат від одиночних кабінок при вході до номерів люкс на верхніх поверхах. І цілу купу цих кімнат винаймають люди, прізвища яких закінчуються на Ов, Овській, мають інші стопудово-слов'янські закінчення. Піхтура ночує в кабінках, стискаючи в обіймах АК-47, а жерці та генерали живуть у затишних номерах десь вище. Хіру на мить замислюється, нафіга священнику Російської Православної Піддідесятницької церкви чарівні пальчики? Magic Fingers. Ліжко з вібромасажером. Номер на верхньому поверсі винаймає джентльмен на прізвище Гуров, містер КДБ власною персоною. І видно, надто він пещений, щоб тулитися на плоту. Але як він перебрався з плоту в Порт-Шерман? Якщо йому довелося здолати кількасот миль у північній частині Тихого океану, для цього був потрібен відповідний корабель. У Порт-Шермані є співдесятка причалів. Зараз вони переважно забиті дрібними, зашмульганими човниками. Виглядає це так, ніби тут щойно промчав тайфун, який зніс із кількох сотень квадратних миль океану всі сампани, нагромадивши їх біля першої ліпшої перепони. Хіба що тут трохи вищий рівень організації. Біженці вже сходять на берег. Якщо вони розумні та невідступні, то знають, що звідси до Каліфорнії можна дістатися пішки». Це пояснює, чому маленькими коритами забиті уси причали, але один серед них виглядає доволі ошатно. Біля нього на примостках стоїть близько десятка білих суден. Ніякої потолочі тут не водиться. Роздільної здатності зображення вистачає, щоб хіро побачив маленькі пундики, якими поцятково на причал. Мабуть, це оточені мішками з піском вогневі точки. Єдиний спосіб захистити приватну власність, коли поруч пропливає плід. Номери, прапори та інші знаки розрізнення розібрати важче. Супутник на ловить усі потрібні дані. Хіро перевіряє, чи є в ЦРК позаштатники у Портшермані. Мають бути, бо плід зараз тут, а ЦРК сподівається рубати бабло на продажі розвідданих усім стривоженим мешканцям узбережжя між СКГВМ і вогняною землею. І справді, одразу кілька людей у цій локації завантажують свіже розвіддання з Портшермена. Один із них – просто лошок з камерою, який знімає все навколо себе. Хіро проглядає його матеріали на перемоцію. Значну частину відео знято прямо з вікна готелю. Година за годиною в бухту вповзають засрані кори та намагаються обплисти міні-пліт, що формується біля порт Чермена. Проте цей потік бодай почасти організований. Навколо на катарах кружляють самозвані копи, ціляться з гвинтівок і щось волають у мегафони. Це пояснює, чому, хай настільки хаотичним стає рух у бухті, посередині фьорду завжди лишається вільна від суден смуга, що виводить у море наприкінці чистої смуги у той гарний причал із великими кораблями. Там, на приколі, стоять два великі судна. Одне, чималий рибальський човен, на якому майорить прапор з емблемою православців, охоплений полум'ям крест. Його явно поцупили у терека К. На кормі написано «Королева Кодіяка». І православці поки що не змінили назви. Інше – невеличке круїзний судно, створене спеціально для того, щоб з комфортом доправляти багатіїв у вишикані місця. На ньому зелений прапор, і воно, мабуть, якось пов'язане з великим Гонконгом Містер-Алі. Хіроще трохи не пає вулицями Порт-Чермана, і виявляє, що там є пристойних розмірів франшиза «Великий Гонконг містера алі У типовому для Гонконгу стилі. Це не єдиний заклад, а радше маленькі будівлі та кімнатки, розкидані по всьому місту. Але насіяно рясно. Достатньо, щоб там було кілька постійних працівників, про консул, зокрема. Хіро виводить зображення цього чоловіка, щоб у разі чого впізнати. Рішучий на вигляд американо китаєць років 50-ти з хвостиком. Це не автоматизована безлюдна франшиза, яку зазвичай можна побачити в нижніх 48. Також відомі як суміжні штати, територія США, крім Аляски, Гаваїв та Острівних територій.